بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اِسْتُحُزِ عَابِ رُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سُمَّا خَسْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ اخیر سورت رات کی فصلی زکر کی پیغم برلا اوزاجر پر شرک باندي یقینن ټوکي کړ شي وي رډي روپي امبران په سي مخکستانه اسما مهلت ور کړو کسان لا چې کافران دي ثم خذتهم بامئون ول دي لرا عذاب سران فكيف كان عذابهم او بیا څنګه شا زاب زمونږه غوی لره افمن وقائم علی کل نفس بما کسبت زجر دي په شرک باندې هغه ذات چې هغه ولر په نفس باندې حاضر دي په نفس باندې بما کسبت چې د نفس سره کوي اللہ ورسر دے اللہ حاضر ناظر دے و جعلو للہ او گر زیدہ مشرکان الله لر شرکان دیر دیو قصب ہو نفس قصب کی دا قصب کی چہر اللہ لر شرکان او لې ویني ولسمو او یې مشرکان ته چې د خپل خدایانو سموهم نه مطلب دا چې صفته وکړي چې کی څه کوماله څه عبادت کوي توکه معبود لائق د عبادت 파اسو کی چا وی کډیر صفاتون ای استادو په اعلی هاو کې څه صفاتون دي سموهم صفوهم صفاتیو کې سم منظرو ابيا وګوره هل هي اهل لن دي لایق دي چې د عبادت یې وکړي امام بغاوی وي ار دغه سی به زاوین صفوهم صفات یو کې کنا فنظرو ما استحقون به له بیا وګورئ چې دی کې یو کمال او هغه صفات شتري زه د عبادت لا دی او دا سی امام راغب هم ویتل لس المرادو ائین ذکرو اسامی دا مطلب نه چې مونې واخلې چې نح اخوار چاہتو معلوم دی خدا مطلب دیچہ سو صفت اوکے سو کمالی اخکار اکے اسے عبادت کوئے قل سموہم او اے اچی صفت یہ اوکے دخپلو آلہو ام تنبئونہو بما لا یعلمو فی الارض یا تاسو پاگا چا باندی چا غین پی جانی پزمکا من القول یا صرف دخلی خبره کواه چې دلیل پی نشتا دارت چب مشرکینو اس دلیل سر نشتا دی علی هوم لایق نید عبادت و عبادتی کواه ام بل زینا للذین کفرو مکروم بلکه خبر داد اللہ ہوئی تدیخ خپل دین بانده اس دلیل نشتا اس پخیز تکڑی شوئی دی دیکھ آفی رانو تا خپل شرک و دا خپل باطل تن لگی چاو تا یا ذی نفس ته یا شیطان دی حدیثه دا ذکر خاستکړه وسدعو عن السبیلین نو دې سماره داشوا چې بند شو د سویلینم شیطانون دغه مطلب او د نفسوم دا مطلب دی چې بند ته بل سمه کی مخه تکي دې ځای لار نو اړوی نو په دیوالو لښو امه یذلیل الله کماله منها غسوک چله گمراه کی د خپل قهر او پوجا نه وې د پاره سو کې ہدایت کوونکې لو معذاب فی الحیات الدنیا دید پارا عذاب پدی جند دنیا کی امده و لعذاب ال آخرت اشق عذاب د آخرت قدیر سخده و مالا من اللہ مواق انا بای دیل را دا اللہ دا عذاب ناسوک بچکو انکے دا حل مجرمانو مشرکانو ذکر شو <تصفح> اور بسی مختصر بشارت ممنان دفار بياني مصل الجنة التي وعد المتقون مثال يني صفت دهاغي جنة چوعده كلشوه ده متقين سرام تجري من تحتها الانهار مشعور صفت يداد چو بيگ د ونه یا د بنگلو دا غین نهرو نام وکول ها دائم قراکونه همیشه دی قحط پکې نشته دی منګای پکې نشته دی واذلهم او سوري داغي اوګد دی ممدود زغرته واقعې بیا رازي د افغانستان جامد چا دی تِلْكَ الْأَقْوَامُ الَّذِينَ اتَّقَوْا دَاعِقَبَتُ آخِرَتُ دَغِي کسان دغه ذهن واچ کړو د شرک نه باقبل کافرین النار عاقبت او اخرت د کافرانو ور دین ترغیب ذکر کوي قران ته چدا به اشاره هر چاته هغه چاته حاصل دیږي چری په قران سره خپل کامیاب کړی کار دې امت خلق دی او کګ نور امت نراغلی اسلام کې داخل شوي د هغه تعریف کوي سره د عظمت او تعریف د قران نه الذين اتناولوا الكتاب او کسان چې ورکلې او کتاب مقدس دي قران او قبول کړي يو فرحون او دې ډېر خوشالي کی به مان زليله کا باغي قران چې تا نازل کړيشن ومن الاهزاب مين کنربازا او دی نور دلونه احزاب ورتوی ځکه تحزب علی عداوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ولې ډلی شوم دا پیغمبر مقابله تا دښمنه اته ځکه ته احزاب وې اوذ دی ډیر ډلو او جماعتونو نامي ينکروا بازه هغه سود دي چې انکار کوي د بازه قرانان هغه بازي سودا مسلې توحید دغیره مطلب دې چې دا پکې مبيانه نو نور مانو دا یو خبره پکې مکاوه وای کوم به قل آیات انما امرت ان ما تا امر کړی شې ویدکان الله طرفنه دبرنه حکم راغله جزو دي بندگی حکم د الله يا وازي ولا وشرک به اوزي شرک نکوم عذ الله سره پر خپلې مې مدا عقیده الیه ادعو عظیما صلیتا خلق را بلم إي ذي اللاتا وإليه ما آب أعوذ بالله تزمرا للذين قداما صلى الله و آخا القرآن قديل جو قرانم ذیل نازل شوی دی وکذالک انزلنا وحكما عربيا او څنګه میتراول له ګلې نه زغه سي نازل میکو دي کتاب لرا یا فیصله په داسه لغت باندې چ ډیر واضح دي حکم عربيا واضح فیصله انه لقول فصل ولین اتبعا کا وهم او کترون شوی دی پخائش تبصی بعد ما جاء کمن العلم پس داږي چې راغلی تا قران مالک من اللائم ولی ولا قام نبی استاد باران دلاده عذاب ناسوک دوستو جبت کې او سوک بچو انکه <تصفح> د دا دی دا احوات دی خواهشات دی اوستاد دا علم دی تب علم پری دی دیو خواهشات دو پس بزی دا شبہا پا پیغمبر مداغی جواب کی شبہا تو انگا ذکر دی نمانو چو دا دا پارو بی بیان دیو دی او اولاد دیو دا دنیا روزګار دې پیغمبر لودانی په کاروي داږي زهنه تم بیا په حق الله جواب کوي چې معصوم رسول پیغمبران دي ګل دي دا زونه بيبيانو وی اولادې همو به دا وی چې دې د موږ ته معجزه راوړي داږي جوابوم کوي و لقدار سلنا من قبلی کام او بیشکا چه مونگ لیگلی دیر پیغمبرانستان مخکیم و جعلنا لهم ازواج و ازوریہ اگی لهم مونگ پیدا کلیو بی بیانی او اولاد داود دا آدم دا دا علیہ السلام نراروان خبر دا دی خدا نه کنی چه پیغمبران دی بندیانی او هغه جواب د معجزی او ما کانه لی رسولن او نشت ده اس پیغمبر لردائی اختیار این یا تیابی آیت نچراتلو کی په معجزی سره ہون دا چې دیرو پیغمبرانو قومنو تا معجزی را وڑی دی اللہ الله ازن الله دا اللہ حکم شیو الله کو موشي نو بس بیا برړي د سره خپل اختیار خو نه می بیا ووي چې د الله کوم بکله کېږيمونږته اوښ نه لیک اجلین کتاب د هرې ټ دپه د هرې مض دپه لیکل شوي دي هغ او مخکې شي را اغه لته معلومه ده لكل اجل کتاب در وخته 파را چې لمر قرر کړی دا به قیدلی کلي شوی ده هغه خبره راځي مزي بیا وې چې کله زمونږه 파را کفر ګم رہی لیکلی ایمان خو سپيده نه کوي بیا سوې چې داري خبره ده پار لیکل شي که کنه بیا و زمون د پاره هم شي او که په حق کې لیکلی چې دا اشقیا دي بدبخت دي کاپران دي بیا مونږ ایمان راوړو نو سپيده تو جوابو يمحل لا و مايشا ويثبت الله اختیار دې کنه ته چې ایمان راوړنه الله واستاکو پر شرک ختم کی هغه گمراهي او ګناهونه به ختم کی استاذ دې کې با صحیح عقیده دې ایمان او توحید پاتې کی اخذ الله اختیار دې اخو هغه تاسو منخو نشی کولے چه سیخو خینو آگا کئی نویمحو اللہ و مایو شاہو اللہ دا سی کئی چه محوکی لری کی دیو بند آگا غلط عقیدی و گناہونا جرمونا و او دا آگا پزرکی صحیح عقیدہ ایمان پاتی کی دا دا اللہ او دا سيمكن د مؤمنانو په حق کی خاص يمحو الله د مؤمنانو ګناحونه لريقي محوقي مايشا واچو غوالي او يثبت او داغي اعمال صالحا او حسنات ثابت 프리زين ناخذ الله صفت دې تمحو او اثبات ہوئی محو اثبات خوشت دي دا غیر مطلبو نا دی دا غیر مطلبو نا دی دا غیر مو دا چاہتا زلنا کفر لڑی کینو ایمان و لڑاولی دا چاہتا عمل نامین و گناہونا کینو حسنات و لڑاولی بدل اللہ صیعات ام حسنات دا اللہ صفت تیم او څنګه دامه وه اسبات په مخلوق کې هم کوي کی؟ یمحو الله او ما یشاء لري کې الله غا مخلوق جوړولو هغه فناکې او يثبت انور خلق پیدا کی دا غيظ زيبان د عبادت کې دا هیو عام تصرف ده الله په دې عالم کې ترڅو دامه دا وه اسبات دا الله پتینو نو کې همستر محو کې الله غدين چوغوالي لکه په خواني دینونه ويثبت او ثابت کی دا دین تر قیامت دا پرې څه ده دا به په دنیا کې دغه سیدا کار ده الله دې قام الملآموز خلق کي چې ملایکي اوسي هغه زتا هرشتہ ملآ پکی بیا ګوري چې کومه خبره د ثواب او د عزاوی غفریری او چې کومه څه به پدې خبري چراشا او لالشا کینا پاسا ې نه لري کې چې پغې با نه سووابي دا نه عذابي دامه بات خپغې کون کېږي کی یا محله او معشا لري لا خبرې داعمل نامونه چې خوښ یو پاتې کې خبرې چ د سواب او د ذااببي <تصفيق> و عنده ام الكتاب او د الله سره اصل کتاب نوشته چې له لوح محفوظ ده چې دا څه شوې د ټول پاوي کې دي نو کوسمه ملائکه لیکل مکل کوي دوی جلل شین الله وي افل یو ګوره دا سره ریګاردینګ یو ګوره کې دې چې تاسو نه پکې سو غلطی خطا ای راغلی او ذا اللهغه غلطی خطا ای پکنیشتہ کنه هغه چې کوم لیکل کړی دی په <تصف> <تصف> پروت رازهم ناغپروت ریکارد همله چوز د خل کولیکل کین هغه سره بیا برابر کی اکاذینہ پک سو زور زیر راغلی زیاتینات لري کی تسلی زکرکی و اما نرینک بعض الذین عیدهم که خیمونگتا تا اے پیغمبران بعضی آغا عذاب چی مونگا دیر رو اوستا پا مخکی ولوارکو هم زمون قدرت شته او نتوپینکا و یادتا بوزو مخک مخک دا دینا چوی نبینی دینا په مقابلې کې راوړ نو کله چې او فات راښین او بیا لیدل نه یې کنا ځکه یو بل مقابل خبر دي یا خو ته خو یو د دنیا کې مخ کستاده وفات نه نوبې ویني وګه جونځه بندار سوی نه او نو تو په انکای او تا بوځو وفات به ځکو نوبیا به ونوي پس د موت نه پاس د موت نه هو بیا زوګ نه کی هو بیا دنیا د حال نه د خلکو د حال نه خبر نو کومه ته ته خو یو کو نه خو یو دې کی ستاسو په اید نشتا فینما علیکل بلاو بیسکه تبند رسول دی پالینل حسابو او دا غی صاحب کتاب الله یې په موږ باندې ده کار کا خپل دعوت چلاوه عالم يرنګ اې دې زمره سوچ نه کړي دې اسلام تا او دې دی حق دین تا دا په مخ کې روان دي دې وی روز یې تا ترقي کوي او غداد چه ملکوناو کلی فتح کی گی از مکد اسلام ڈیری گی او از مکد کفر کمی گی سل دی دی دورہ سوچ نکی اولم یاراو دین گوری انا نعت الاردان چمونگ رات لکو دی از مکدان انقصوها من اطرافها نو کومو کومو دې دراځه چاپېره طرفونو نه مرکز بپا ته جنو اخر کې په دې را شو نه اتل ارضا راتل وانا متشابهات ولا يحكمون الله فيصل قيدار یو كار لا معقبه لحكمه نشتم رَت کون کے داغد فیصلې سکن اللہ جی فیصلو کی اسو گن شت کولے وہو سریو الحساب او غلاب حساب کتاب ک ډیر ماهرت ډیر زری صاحب کتاب کې دنیا د خلکو و شانتی صاحب کتاب نهي وقدم کرل لذین من قبلهم او یقینا د قصې مکرونه فره بونه کړیو هغه قومونو جمع کړی دی نو چitato کم فره بونه کوي کنه د پخوان بیاو توم کړی وی وښت جوړ نشو اسې ځان هلاک کړم فلل الله المکرو جميعان الله سره د دې جواب دې د ټولو یا لہمہ تکسب کل نفس فویہ الا پس چکه عمل کی هر یو نفس وゼ عالم الکو پار ولې منوک بددار او زردا چپویہ وشی کافران په دې خبره چې زه جا انجام فستیشن دیو دان ته نسبت کړي چې مونږه انجام بخې امون لا بالله جنتونه نعمتونه راګي کنا الله یزر د چپویا وشي ويقول الذين كفروا لستم رسالام دا ایدا کافر انت ته اعتراض کې چې ته خو الله نه را لېګلې بلکې ته ځان نوم ته لګيآي او کړه لېګلې نو په بل خبره چې هغه دې او تا مونتا توحید بیانه تیخو با توحید نیرا لگلی تا تا بلسوی لیوکو آغا تاونوی نو قل قفا بِاللّٰه شهیدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَا اَوَ تَعَفِدِ اللَّهَ اَقَوَا زمان اصلاس و قمیانس کی چیم پا دی توحیدی را لگلی ما او من عندو علم الكتاب او گواد اغا جبریل ځګه سرا ایلم دې